Пригнувшись, вони приєдналися до гафел-павців, що бігли в іншому напрямку, прослизнули в безлюдний бічний коридор і помчали до дівочих убиралень. Тільки но ну, завернули заріг, як почулись ззаду швидкі кроки. Персі. зашепів Рон, ховаючись разом із Гаррі за великого кам'яного грифона. Визираючи звідти, вони помітили, однак, не Персі а Снейпа, який дійшов до кінця коридору і зник. що він тут робить?» – прошепотів Гаррі. «Чому він не в підвалах разом з рештою вчителів?» «Звідки я знаю?» Вони якнайтихіше прокралися наступним коридором, дослухаючись до дедалі тихішої ходи Снейпа. «Він пішов на четвертий поверх», – сказав Гаррі. Але тут Рон підняв руку. «Ти чуєш цей запах?» Гаррі принюхався і відчув страхітливий сморід. Суміш старих шкарпеток і громадського туалету, який ніколи не прибирають. А тоді вони щось почули». Низьке рохкання і човгання здоровезних ніг. Рон показав пальцем. З кінця коридору, що вів ліворуч, до них наближалося щось величезне. Хлопці сховалися в тінь, спостерігаючи, як та потвора з'являється в смузі місячного світла. То було жахливе видовище. Велетенське. З заввишки майже 4 чотири метри Незграбне тіло в темно-сірій шкурі Скидалося на кам'яну брилу На верхівці якої стирчала, мов кокосовий горіх Маленька лиса голова Короткі ноги, товстезні, наче стовбури І пласки зашкарублі ступні Смурід стояв неймовірний у довжелезних руках потвора тримала величезну дерев'яну довбню, що волочилася по землі. Троль зупинився біля дверей і зазирнув усередину. Поворушив довгими вухами, щось міркуючи своєю крихітною головою, а тоді повільно зачовгав до кімнати. «У замку є ключ», – пробурмотів Гаррі. Його можна замкнути. «Чудова думка», – нервово озвався Рон. Хлопці на ушпиньці з пересохлими горлянками, молячись, щоб не вийшов несподівано троль, підкралися до відчинених дверей. Стрибнувши, Гаррі відразу схопив ключ, грюкнув дверима і замкнув їх. «Ура!» Розчервоніли від перемоги, хлопці кинулися бігти коридором назад. Але на Розі почули таке, від чого їхні серця завмерли. Пронизливий, сповнений жаху крик, і долинав він саме з тієї кімнати, яку вони щойно замкнули. «Ой, ні!» – простогнав Рон, збліднувши немов кривавий барон. «Це дівоча вбиральня!» заціпинів Гаррі. «Герміона!» скрикнули вони одночасно. Повертатись їм хотілося якнайменше. Але що ж робити? Вони миттю помчали назад до дверей і, тримтячи від страху, повернули ключа. Гаррі потягнув двері, і ось вони вже всередині. Герміона Грейнджер тулилася до протилежної стіни здавалося, здавалася от, -от зомліє. Троль – Підступав до неї, збиваючи зі стіни умивальники. «Відволікай його!» – увіччяє гукнув Гаррі Ронові. І, схопивши відламаний кран, жбурнув його щосили в стіну. Троль зупинився за кілька кроків від Герміони. Розвернувся, безтямно кліпаючи, щоб побачити, звідки той грюкіт – його тупі маленькі очиці натрапили на гаррі. Троль завагався, а тоді рушив уже на нього.